Båda har legat med papriotter innan Och satt extra rött på kinden Hon vack och hämtat sin lilla ljusblåa hat Ur en påse upp på vinden Beda har köpt sig en klänning på Grand Bazaar. Ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar Bägge har tisslat och tasslat med stella dam Ja, vad är det som viskas på stan? Jo, engelska bottar har sittas vi vinga, O oh boy, o oh boy, o oh boy. Tusen små morseeles som vi ska betvinga, O oh boy, o oh boy, o oh boy. Då ska vi fredas på Lissebärg med Charli Bill och Tom. De sätter allt i en särskild färg.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 Oh, Ada har lärt sig ett klingande check hello Skillnad på yes och no språken ni ni tro Hon är från blå jackor, sett hur man bäst åt När man omgås med pojkar i båt Ja! Engelska flottan har siktats vid oh boy, Åh, oh oj, oj, oh oj Tusens små seid som wie ska betvinga och boy och boy och boy I berg och dalbanan får man dem Så nära amon i tro Sen fram på natten sokens man hem och hör det you i love you Medje så sabia att detta är hoy och boy och boy och boy ges och beda att detta är skoj. Åh boj! Åh boj! Åh boj! Goda eftersom mina damer och här lärar. Ni lyssnar till ett program från kulturföreningen Jallarornet, Sverige vakna. Och vi har den första ne, eh, advent idag. Ja, men den eh, första i första idag. Stämmer inte i där? Lär här, men nej, vi ska inte dra upp på honom. För han, det hörs inte så i mickarna. Men eh, eh, vi ska öppna telefonväxter i. Men första jag säger till. Eh, du vet, så jag har lite att säga innan. Och eh, hoppas nu. Det närmar sig jul och det, jag hoppas att det blir lite, inte så tråkig jul som tidigare. Jag vet ju dagen före julafton för två år sedan då gav ju lä läkarna mig en cancerdiagnos, eh, prostatacancer och, och det har ju inte följts upp sen eller någonting och jag har inte fått en ordning på det här än. Eh, och, och när man för jag kan ju absolut inte bara sälja villan för en dålig ekonomi. Jag måste ju ta in pengar och när man har lagt ner så mycket arbete har någon någon sätt det här bara det är att folk inte ens har sett det, det är bara till sätte hur mycket jag har arbetat med att lägga in. Och det är ingen idé att ringa för att jag kopplar in först telefonen om några minuter så jag får prata färdigt. Problem problemet så var för att när det ringer hela tiden eller, eller så, så kan jag ju inte prata i, ute i ett eller någonting. Och så, men jag ska snart koppla in telefonen här, men vi får ta det lite lugnt för att det är ledsamt där med läkare och sånt, det var någon som sa också att eh, betalar man tusen tusenlappar under bordet, då, då kan man få kanske ett recept eller få hjälp, men inte annars varit de mest konstiga saker jag har upplevt eh, när jag har gått till läkare och sånt, jag fattar inte ens att det är sanning, man undrar ibland om man är baken eller inte när man har fått såna här eh, rekommendationer och det som jag fått som jag sagt tidigare och allting. Och så, men eh, det, det, det är fruktansvärt helt enkelt Då kallt är det ju, eh, det är minus fyra grader och 1 008 hektarpaskal någonting ungefär. Ja, det, det är ingen idé det ringer. Jag hör från en annan telefon, men är det kopplat ur ett telefonvektorit just nu. Och den privata är ringer ingen idé det ringer på heller så att ni är men, det är kopplad hit. Men, det är verkligen trist sånt här. Men jag ska strax koppla in telefonen eh, för att eh, det man gått i nästan två år. När jag ringde, hörde mig förr efter den där läkaren som hade gett den där diagnosen på Uddingens sjukhus, då skulle han ha slutat. Han vann kvar så en annan läkare där och så vidare så att, det var ju konstigt. Jag ska inte säga någon namn här på någonting men det var en, förmodligen så utländsk härkomst under läkaren. Ja, det, det är sorgligt men sant. Och eh, man ska ju hålla på att ramla omkull och ingen ur, utreder vad det är heller egentligen för fel på mina ben. Och, och, och när, eller om det är ett neurologiskt fel eller någonting, det vet man inte. Jag har varit i, i vissa gissningar när du kontaktar amerikanska läkare på telefon och, kort och radio. Jag ringer och ringer och ringer. Jag väntar sig och säger till att jag kopplar in telefonväxter i. Jag måste hinna prata lite grann. Det är därför. Det är tråkiga faktum det här. Och alla pensionerna höjer sig ju inte i förhållande till vad matpriserna går upp och sånt. Det, det, det blir bara, man på sämre och sämre ekonomi och, och så vidare. Och det är inte kul det här med Fortum med räkningar, elräkningar och allting sånt där. Så därför blir det ju inte bättre. Jag har ju haft liknande problem långt tidigare med ekonomin, men då har det ju varit det här också tjatet som man ska sälja villan, sälja villan, flytta in i lägenhet och jag hatar det här. Det här var meningen det när pappa byggde det här huset med med byggmästare att det skulle bli en, en, en radiostation här. Men det har ju inte kunnat genomföras riktigt i full omfattning utan det blir ju en radio så småningom men det, det, det, det tog sig många år det. Vi hade hoppats redan då att det skulle bli en station på mellanvågen som kunde sända reklam och sånt. Och pappa trodde det var bara en tidsfråga när det här kunde genomföras. Ja, det är ingen idé. Jag det på ringa. Jag svarar inte förrän jag är klar här. Och så, så att det, det, det är trist att man ska uppleva sånt här. Och Arbetsförmedlingen, eh, åren innan mor kom hem här Då fick jag olika jobb, jobba på olika radiolaboratorier och sånt Sen när jag varit hemma sen ett antal år då, då gick det inte alls att få någonting eh, Bara arbetsmarknads politiska åtgärder och eh, krav på referenser Som jag inte kunde lämna för de där radiofabrikerna Hade ju under tiden lagts ner på slutet där Det fanns inte länge ens de som hade jobbat hos som ingenjör och det som fanns där. Så det var ju maximal otur. Men jag, jag ska väl koppla in telefonväxterit, men ska ni hålla på och, och säga att ska sälja villan, då blir det inga mer telefonväxterier, då tröttnar jag på det här med det. Då, då, då ska vi, och, och när det säger sig vad så kallade amatörradio och, och, och inte kan ange signalen och ingen som har hört heller, det var ju också, en, tyckte jag, tråkigt jag ska koppla in till Fonbäck, i tar ett kort ögonblick, jag ska spela en låt till. Ett man hambar mode den dandis armor kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sen förbi, jag såg på hans fotografi, hans skor är för stora och hans mössa. För hans byxor försmala Och hans rock är för lång Men det gör detsamma För han är min soldat Någonstans i Sverige Jag har sett på hans skott Att han är oklitt Han rakar sig ej På flera veckor ibland Men det gör detsamma För han är min soldat Någonstans i Sverige I givakt Vi måste stå Vi kvinnor små på våra gossar blå Som ligger här och där I skogar och på skär Han sa en är ganska knappt den lönen vi får vi kan nog inte ha något bröllat i år Men det gör det samma Bara han är min soldat No. se igen ska översas, öppna telefonväxter i strax. Men då de ska det vara trevliga i den här gången. Och inte en massa trista saker. Att man ska flytta härifrån och sälja villan. Man kan inte... Uh, det har lagt ner så mycket arbete under alla år upp bygga upp en mycket av det här själv också. Och så vidare. Så det går inte. Det här skulle man inte kunna flytta in i lägenheten. lägenhet. Hyresvärden skulle bli vansinnig. Och alla instrument, alla instrument och alla apparater, sändare, allt Ja, vi kan säga då, jag öppnar på 812100, telefonväxter, utan det ska ha radion på. Nu kan det vara lagom tid och se, vi får se någon ringer, annars får vi fortsätta. <laughs> det är konstigt att det. Att det kan hålla på att ringa, men sen när, när vi har telefonväxter, så händer ingenting. Nu är det uppkopplat det är i alla fall åt det i 1210 ska radion på. Och då kommer det ingenting, det är märkligt det här. Ska vi behöva ta till en låt till, eh, då får vi köra låtar till kvart i när Gunnars program kommer. Då får man snart stänga det här telefonvekteriet, för ska det vara så här så är det ju inte speciellt roligt. Men definitivt, jag körde ju mina tisdagar i flera år faktiskt utan telefonväxter i. Det brukar ha det så att de får ringa efter sändningen och det gjorde ju folk. Och, så, och, och det gick ju bra, det är lite skillnad mot nu. Och nu får vi se en signal till, tack. Hallå, hör ni mig? Ja, hallå. Nu hallå, får du inte du prata för länge. Hej, det är Lennart. Jag kom just huh, utifrån. Det är 6 grader kallt nu. Ja, jag vet. Här... Jag glömde. Jag hade ingen mussa på mig, vet du? Ja, men... Uh, Jävla kallt det var. Men ja, innan... ja, jag, jag sa en del allvarsord före för att jag tyckte det gick för långt man säger jag ska bara sälja villan och ja, allt Jag har inte sagt det. Nej, men det var, du hörde de andra förra gången. Ja, men jag har inte sagt det till dig. aldrig sagt det. Nej, för det, du kan ju Så förstå. Jag, jag förstår ju att du kan ju... Du har ju ditt lilla företag radiofrekventa och du har så mycket utrustning. Ja, det, var, det du du har, det har äh, jag tagit på, tid att samla i, ihop. Du, du kan ju inte flytta in en etta eller en två med all den utrustningen. Nej. Det går ju inte. Men, och en del har ju sagt, när du ringer privat, det bara kastar kasta ut som soppkott. Nej, men det förstår du väl att eftersom du har ju hela ditt liv och det är ju din stora person att syssla med radioteknik. Ja, pappa Aj, du, ju du är ju tänkte en, sig det också. Men, men, du, är, när, du är en riktig radiomänniska alltså. Ja, det är ju meningen. Det är det, för det, är det, ju, det hade det bästa varit om man kunde kommit till USA på till den där öl där. Jo, och, du, och få till de sista åren där livet. Du är det idag. Ja, inte om jag uh, ställs in på lämplig med medicinering och uh, res ut vad det är för problem jag har. Jo, men du vet, du ska ha varit... Bästa åren att åka till föräntra staterna, det är när man är yngre, är när man är kanske 25-30 år. Ja, men då hade jag en mor på Långbror sjukhus och allting. Och, och jag ägde jag bara det, hälften ut Det är en mycket och. sorglig historia där, jag beklagar verkligen. Och det och det hon blev inte söder. bra utav alla psykiatriker under alla sju jag, år. Jag måste, jag, jag, jag, du vet. Och hon kom till, till Göteborg så grät ju mormor. Hon är ju inte frisk, hon är ju inte bra. Nej. Men du, jag hörde när jag kom in och tog av med rocken att du hade ju, jag hörde svagt när jag satt på radion direkt. Du berättade om att du fick din diagnos för två år sedan. Ja, du var ju prostatacancer och ni kommer jo. att dö snart. Har du haft någon besvärliga symptom då sedan det? Ja, jag är väldigt ont sedan den där prostatan. När du kissar alltså? Ja, särskilt så. Ja. Efter. Du vet, min farbror. Han hade också sådana besvär att när han gick och urinerade och kissade på toaletten. Då visade det sig att, du vet, hos alla äldre män som blir, det är, även jag får gå på nätterna, prostatan växer va? Ja, det större... är ju det. Och det kan ju prostatan. vara en prostatainflammation. men det blir ju ja, inte... Ja, du väntar ett tag. Och när, när den växer så kommer den att, med automatik klämma mot urinröret va? Ja, det jag därför... vet ju det. Men det, det är någon infektion, kanske virus, som tog bara <här> en kille. Nej, men den ligger förmodligen mot ditt urinrör, va? Ja. Och du vet att han hade ju besvär, han gick ju till doktorn, den första läkaren han gick till. Han var urusel. Han eh, kunde inte göra någonting, men så gick han till en annan kille där. Och det var mycket vettig läkare. Han skickade honom till en kille, till sjukhuset, så de hyvlade den där prostatan, vet du? ja de har sagt bara, en läkare pratar med, det bara opererar bort alltihopa och du drar ut en plastlang på magen för att kissa igenom den istället. Nej, vad det, det var, var det förlekar, idiotiskt tyckte jag. Då skrämmer han det Ja, och särskilt när, när jag meddelade det när de ringde från USA där. Du vet en svensk amerikansk läkare, det, det, det, det är ju Ryssland där jag bor i, det är ju ingen vetenskaplig, schysst någonting. Du vet grejen är den att när han kom in till sjukhuset Han blev ju hyvlad som det kallas för va Ja Sen, sen blev han mycket mycket bättre Det Avtog de där men Jag tror med, väl De har ju inte gjort någon biopsit på det dig ja. Nej det, det, det sa de Att det är rena rysk och rätt Om man träffar rätt på, på det Det lönar sig inte utan Det finns ett blodprov som visar Om, om det är cancer Istället i USA Grejen är den att eh, biopsiten, det är ju en patolog som kollar det där, vet du det. Är, det är enda vetenskapliga... När, vad jag förstår så tar de ju tar med PSA och sen går de ju vidare i utredningen om de ser att... PSA-värdet ja, PSA, PSA har stigit, va, då blir det väl att de får gå och ta sån här, så kallad biopsit. Va, och, det, och sen är det en patolog som ska analysera de där biopsiten. om ja, det finns någon modernare metod i staterna. Nej, jag undrar det, hör du. Ja, det gör det säkert. Sverige ligger ju långt framme när det gäller medicinsk vetenskap också vet Ja men det, det, det är inte för alla det Det är vissa, det är kanske kungligheter och sånt. Nej men det är klart, man har, har man otur så går man ju inte en dålig läkare, men jag tycker jag skulle råda dig om jag var i dina skor att eh, du tar kontakt med någon annan läkare om du är missnöjd Ja det har ju haft kontakt med fler jag kan inte bara kasta ut pengarna till ingen nytta jag tycker det här är fruktansvärt. Ja men du får ju sån där vad kallas det för? Frikort om man går, om man upp, om går och, och, och man betalar en viss summa, vet Ja, du. men den är ju alldeles för hög för mig. Jag måste ju betala elräkningar och mat här. Ja, det är knepigt med ekonomin. De talade just om pensionerna för en tid sedan på radion. Ja, det skulle ju bara Många människor som kommer gå i pensioner framöver, de kommer bli riktigt skrämda när de ser att de får mer än halverad lön- Ja, det, det ja. tror jag säger jag ändrar av masterjobbet. Jag fick ju inte tack vare att jag fick inga ATP poäng när Kämmas min mor. Och det finns ju inga referenser Nej, vad du har gjort under den där tiden sa ja. de på arbetsförmedlingen hur än så blev de bara så förbannade som hotade mig polis det, en gång. Ja, ja det är jävligt hur ja, ja och sen en sak till eh, När jag sa att jag skulle starta en radio Och så sa att ja, det där är bara fantasi Det kan inte ni eh, du, du vet och, och sen hade de ringt till dagvårdsavdelningen på långbrott och, och det, det, det, det, det, det, jag gjorde så istället att jag skiter i att överhuvudtaget ta kontakt med det. sen ringde jag ja. dåvarande Televerket radio och de sa att, då frågade jag, kopplar det in mig säkert om jag bygger en här radiostudio. ja då, vi kan ha preliminärt avtal nu Ja visst, de var ju välvilliga självklart med ja, de, de här människorna som hade en så negativ attityd till dig och de slutserade och, och ställde sig positivt och sagt det var intressant och kan ni förklara det hur det ska gå till tillväga och så vidare, det hade ju varit mycket positivt Ja det gjorde de inte det, Nej, aldrig, det, var, först, det var ju för stort det. för er det kan ni inte klara, sa de Mm Ja, det vet ju inte de någonting. Ja, jag de vet ju. Jag hade byggt det åt en annan förening. Jag började de hade ju inte säga vilken en, eller, innan det här också. Jag byggt hade, en annan studio och för en förening också tidigare. De hade ju inte kompetensen om de där människorna kunna avgöra det, vet du. Utan Nej, de vet, vet ju. Ja, televerket hade, vet ju vad de hörte på radio. De hade ju förutsatt, och, de hade äh. meningar och fördomar, va? Ja det är ju det de har ja det har. beror ju på att min mor uh, var sjuk och så där ja. kan ju gå i arv sa allt möjligt det, kan man ju, det är ju en jävla du alltså jag, jag, jag tycker det är så vidrigt när du berättade det att folk. Ja, i alla år. Plukdom. Du vet vad för, först på slutet de på arbetsförmedling lyckas ordna eh, arbetsmarknadspolitiska åtgärder sånt där återbrukar. Ja. Kunde jag aldrig visa var kunderna, eller, eller fick komma tillbaka till elektronikklubb eller någonting. Och problemet var att svenska radioblaget, ja. eh, det är standardradio. Alla de där eh, hade ju lagt ner när jag skulle ha jobb. Ja, just de fanns det. ju inte längre man får ju hoppas att de där elaka människorna som hade sådana fördomar och författade meningar att de blir drabbade av någon psykofant. Ja, ja, det finns väl ingenting. Vissa människor har det så bra de ska skyddas och få medicin och allting och vissa ska kastas ut bort tydligen. Vad har du, jag frågade dig, vad har du för, vilken husläk, vad har du för husläkare, vad går du någonstans? Ja det finns ingen husläkare, jag gick ett tag på en vårdcentral här ute, du, du vet men uh, det, han kan ju inte göra mycket åt det så. Jo men han kan väl remittera dig till någon specialist Ja då? men det gör han ju inte utan uh, du det, det, det vet det var bara så att det här vet jag inte vad det är, det här förstår jag inte på så en gång. Ja men då kan han ju remittera dig till när sagt, en specialist då? Vilken dum fan. Ja, men det var bara en vanlig, så att säga. Jo, men är det, det precis, med, kan... för är mysken. Får jag prata i färdigt? Ja, men kunde du kunde ha sagt det, i Halen. Ja, men om inte ni förstår er på det här då får ni väl remittera mig till en specialist har sagt. Ja, men ska ju spara pengar, det får ju inte kosta någonting. Ja, men någonting. du är patient, du har ju rätt. Ja, och då ska man inte åta sig sjukvård om man inte tar vad det kostar jag. Man kan slösa äh, för, för säga en sak, man kan slösa åh. pengar på äh, lyxrenoveringar, tunnelbanan ja, nya där. hissar, allt möjligt alltså, Men du som... pratar nu som det är huvud under armen för att jag menar ja, men du behöver inte bytas. nu En husläkare har ju skyldighet att remittera dig till en specialist om inte han klarar av att ställa en diagnos, om inte han förstår vad det handlar om. Nej, men För vidare ja, det inte, de har ju varit så förbrydlade över det här blodtrycket. Där tabletterna gjorde att det steg och jag blev dödssjuk när det var på den där karima och allting. Ja just det, det är kusligt. Du. Men du får fokusera det först och främst på det här nu. Att de får skicka dig till vidare om du har cancer eller ej. Det måste du kunna få ett besked om. Ja men det är, är nästan lika bra att Jag skulle vilja flytta någonstans så jag kan dö i Skit, det, du i fred. Skit, kan ju inte bara skita. Och, och, och sända radio. Att, ja, men, det är lagligt. Har du cancer inte... så blir du ju sjuk. Ja, det är ju redan. Det har ju varit länge. Därför måste du ju få besked om du har cancer. Ja, de kan ju inte göra mycket om det har sprits i alla fall. Ja, men de kan ju ge en medicin i alla fall. Ja, men den har ju så mycket biverkningar så den... Och nivå... sen kan de ju stråla det, eller de kan operera det. Nej, det, det, i Amerika har de här radioaktiva nålar de kan sätta in i prostatan, fick jag ju veta också. Ja, det, och och de det de finns har... dessutom eh, en accelerator som är fantastisk i New ja. Ex, Mexico. Men tag, de, har, de har nämligen i Sverige också en metod att de sätter in, inte nålar utan det är frön... Som är inkapslade som man sätter in i prostatan. Ja. Och de där fröna får ligga där och så vidare och det bekämpar då cancer vet du. Ja men det, det, det konstiga är ju att det var någon behandlingsmetod som de sa skulle kosta 30 000 i månaden. Får det får inte vanliga människor. Så mycket pengar kostar de inte på. Ja, det var medicin, vet du, ny medicin som man har fått fram och den är för dyr för svenska förhållanden. Ja, no, alla de här medicinerna är för dyra. Det var som jag talade med, var, han skrev i tidningen en, en forskare från Ersta sjukhus som forskar på mag- och tarmsjukdomar. Han, han skrev det att i Tyskland har de medicin som, som är så fin så att folk blir symptomfria så de kan vara i produktionen. I Sverige anser man den medicinen vara för dyr. Ja, Men det... å andra sidan sett då det kostar oerhört många pe mycket pengar att ha folk hemma. Ja, jag, pratar, jag pratar med läkaren. Ja, det kan du ju drömma om. Den medicinen får du ju aldrig med dina låga ingångster. Haft. Ja. Och det är så, så lite du, skatt som du, du har betalat. Jag undrar egentligen, Fredrik, håller jag på att säga i år? vad du har träffat på för jävla lekar egentligen? Är det bara avskummet av, av, av Ja, de jobbar på Huddinge sjukhus. Det var ju där först jag sökte för den här prostatan och fick beskedet ni vet, och sen har jag ju velat att de skulle följa upp det och det har ju blivit resultat bara sådana här konstiga diagnoser, att man ska dricka kissan, att jag vill inte tala om allt skit som har sagts. Jag hoppas att Försvarelsradieanstalten var... har spelat in de där samtalen så jag har några beviser. Hör du, var det inte en läkare som hade rekommenderat dig att dricka dessinolja med dem? Jo, det har de gjort också. De använder sig av så att vi Men jag menar, det är det dessinolja nu du. Det blir ju det att du, du kommer få springa på toaletten hela tiden. Ja, jag sa jag begrar och gå och prutta på mig, så att läkaren. Men hur du rekommenderade han dig resinolja för att du lider utav förstoppning då? Nej, jag har inte förstoppning eller för Då kan man använda, du vet, hör, det finns meddekor. Ja, men det finns moderna... Vänta jag vet en kompis för några år sedan, han hade jävla smärter i magen va? Och det berodde på att han gick på toaletten kanske en gång, två gånger i veckan. Ja, han... men jag går men jag två gånger om dagen. Han hade dag. så jävla förstoppning, vet du. Och då kan man använda laxeringsmedel, man kan, man kan ta en tesked, matsked resinolja. Ja, och men jag. nu är det inte den diagnosen. Jag tänkte om... om det resinolja, det. det används endast eh, för röntgenundersökningar för att inte <laughs> det inte prötskorvar ska... Eh, du vet, ser ut som till cancertumörer på röntgenbilder. Ja, just det, precis. Nej, grejen är den... Men jag tycker i alla fall att du ska gå tillbaka och kräva att få en utredning på om du har kan, du måste ju få ett besked om du ja, har har, jag, jag har fått så mycket tjafs nu så jag orkar inte mer jag vill jo. försöka koncentrera mig på radion, om jag kunde få tillstånd för radio på mellanvåg, det var skönt det vore och annat, man ser det roligt som de har i Holland Ja, I år är allvarligt talat visst, skulle du... visst är det mänskligt att... och att du har rätt att kräva och få ett en utredning och ett besked, slutligen, om det är kanske, eller ej. Det har ju varje människa rätt att få besked, va? Ja, det, det är klart, och jag tycker att han, han skulle inte <gör> dagen före julafton eh, du vet, eh, sagt så där, den där första. De kunde ju ha väntat det efter julafton, julen. Ja, eller överhuvudtaget bara på PSA-prov har man plötsligt en prostatacancer. Ja. Så så lättvindigt ska man Nej. inte ta det, sa de i Amerika. För lyckades på telefon eh, komma när du anropade på radion och berätta om vad det var. Då ringde han hit ur Atlant och allting. Och då eh, pratade vi igenom att det var rena fusket, där. Ja, bara att ställa en definitiv diagnos du vet bara på psa prov och, och det är dagen för jul. som har psykisk misshandel också sa Ja, det är psykisk misshandel jag skulle vilja kalla det för det är ett psykiskt övergrepp Ja, just det jag, jag vet väl inte det kommer lite hastigt på när han satt i USA ja. ja, det är kusligt tror du, när du berättar det där det låter inget trevligt, hörde, men, Nej, jag men han, han, han mig, sa ju jag, sen det. Du jag, skulle, jag skulle kräva att få ett besked, alltså. Man kan ju inte låta människor gå i ovisshet, där. Nej, det, det är Det är ju väldigt, ånge, väldigt ångestframkallande. Ja, vet det har jag fått, och det är ju ett helvete, det här, på ja. nätterna och sånt där. Men, och, du vet, Sverige, de skryter så jävla mycket om vad fint allting är här i Sverige, sjukvård, allting... I det här landet så finns det knappt inga sänkplatser kvar på sjukhusen. Nej, jag vet det. Jag, jag, jag, jag skulle inte vara i det här landet. Sen, hade sen jag, inte jävla... jag åtminstone varit i USA så hade jag fått Det folk... är så jävla dumma politiker här med Sverige, vet du. Det är så jävla korkade. De ser ju inte verkligheten hur det förhåller sig. De, en del som säger det att jag... ja, det är... Det är så bra allting. Ja, vi måste nog snart se ja, in. Men kan, jag måste men Jag kan börja hälsa till Kent och så kan jag hälsa till alla andra övriga. Också till Gunnar då. Jag om man tycker du kan ringa mig privat Gunnar. någon gång, och jag måste säga till Gunnar att vi Jag vill prata med Gunnar lite. Jag hälsar till Gunnar då. Ansvarig utgivare och hoppas att du mår bra Gunnar nu. Och att du får en lugn och skön julhelg. Ja, jag vet inte. Han inte... Vi hörs då, mm, hej. Ja, då ska vi koppla ur den här i historien, sådär. Ja, nu är det öppet för nästa telefonör eller vad ska jag kalla det för. 81-200 får se när någon som ringer. Ja, det är konstigt det här. Jag förstår att Gunnar sätter om vi ska ha telefonväxter i när det bara en eller några få personer ringer igång på gång. Nu ska vi se om det kommer en till. Jag är nu på att spela dragspelare på Callity Fäll i handen. Jag har varit en dragspelare hela dagen, nu börjar vi gå mot avslut här. Men här har det varit full rulle i, i alla spelare, massor av olika dragspelgäng. Och själv har jag träffat bekanta från Helsingland. Och de är oroliga för det har snö. Han har så otroligt där uppe. De åkte ner därifrån i morse och då var det tio centimeter snö. Nu är det en halv meter. Allihopa ut och kör med stora traktorer. Och här är det synd att man inte kan. Jag har ju köpt en Iphone. Och då skulle man ju kunna vet ni, ta in det här. på. Jag vet inte om det här ligger utdraget på, på en app. Nu måste jag kontakta Gunnar om ja, det... man kan få in äh, jallarordet på en applikation. Ja, men det, det är så stor fördröjning det, det, det går det aldrig att fungera. Det kommer... Ja, jag hoppas att äh, allting är bra med allihopa. Om du lyssnar här nu, det spelas ganska fint här nere skulle det vara nu, i år Och lyssnar på det trevligt och dansa med några damer. Det vore grejer det. Ni får ha det så bra allihopa nu och krama varandra. Ja, jag Eller, hoppas, att jag vet när han ska koppla ur här. Han ja. hör tydligen inte, det går inte att på mobiltelefoner och få det att fungera, det vet jag. Många år. Det ska vara en vanlig trådtelefon. Och det speciella skäl vi har kopplat det så här. För man ska kunna göra till exempel en, en studio utifrån ska kunna sända nya nyhetssändning och så vidare. Det har kopplat upp det. Det ja, enkelriktet. Men då ska man ha två telefonlinjer öppna egentligen och sånt. Men jag vill inte lämna ut nummer på den andra för då, då får jag busring utan att lika, och det går inte att köra så här. Men när eh, bara folk har radion på, då fungerar det. Ring nu med telefonväxter i kvar innan jag tar. det du vet Gunnar. Ja, det är konstigt det här. Jag vill ta en låt till, kanske? Ja, jag gör det. Så. Ja, vi får se där om det är riktigt samtal här. Hallå? Hallå? Ja. O oj. Hörs jag? Ja då. Ja. Eh, vad du ska lyssna du, jag i radio lyssnar? och Jag har lyssnat i många hon. år på dig Georg. Jag vill bara tala ut i eten lite grann här. Jag hörde Lennart och... Han försöker ju också. Så gott han kan men... men det, jag vill bara... Andra som lyssnar i annat än de vanliga inringarna. Om det är någon som lyssnar som har någon makt i det här samhället. Så vill jag bara säga... Som... Georg Lindberg behandlas här i Sverige, en svensk i Sverige alltså. Ja men det är, det är inte något, bara jag och det, det är inte acceptabelt bara och jag har, jag har till och med jag känner till alltså minst två busschaufförer på den linje där han åker de har vägrat att ta upp honom och han har stått där, de har åkt förbi honom bara och låtit honom stå där i sina dåliga kläder jag är en fattig pensionär. Men jag har försökt att stötta honom så gott jag har kunnat med de lilla medel jag har. alltså Och köpt eh, någon sån där eh, träningsställ till han i varför Det är det han har nu. För han inte skulle frysa, det var för några år sedan eller, eller så... Så, men, men alltså det är bara inte klubb. Och hur lekarna säger ni kommer snart att dö och så vidare. Sådana lekare bara ska tas och bara avläxnas. Ja de är men inte det är åldersdiskriminering. De alltså. Och andra myndighetspersoner. Och eh, som vi hörde där att han inte har fått något jobb. Det är något jävla skit som står i datan om honom. Helt ogrundat. Eh, och eh, det, det är rent jävelskap. Jag känner honom så pass, alltså jag bara ser, det är mycket illa med Georg personligen och hans hus, det håller på att rasa ihop. Och han själv också. Det är ungefär som en privat värld för, för ett hyreshus som underlåter att underhålla huset. Bara för att det ska bli så dåligt att komma över den punkt som man kan säga, ja det går inte att göra något utan vi får liva hela allt. Det är ungefär så de behandlar Gör Lindberg. Här i Sverige, alltså. Det är fruktansvärt, alltså. Han är inte den enda människan, enda svenska människan som behandlas här. Jag hörde igår, det var någon från invandrarverket som fick några reprimander det var väl från pressen och sådär, för att vissa invandrare som kom hit inte hade, hade riktiga kläder, vinterkläder. Och då sa hon att ingen ska behöva gå utan kläder. Men Georg, han går omkring här utan kläder och han är svensk. Och nu får det vara slut på det där förbannade jävla helvetet. Alltså, ja, nu måste vi nog bryta. Nej, nej, men vänta. vänta ja, jag ja, klockan saker. är mycket. I en, I en god och riktig familj, då tar man först och främst hand om sina barn, va? I familjen. Och landet Sverige, det, det ska först och främst ta hand om sina egna barn- och sen om vi har något över så... så går det till när det går rätt till. Tack! Ja, hej! Ja, det var oringa visen, men... Jag har ju kläder på mig, men jag har ju... Jag fryser ju, det beror ju på... Jag ska inte vara i det här landet, jag skulle vara i bättre klimat helt enkelt. Jag känner ju på somrarna när det är, om det är 30 grader varmt, hur mycket bättre, ju högre temperaturen blir ju, ju bättre må jag. Men ring nu innan jag måste sätta på efter en skiva i En signal till. Hallå. Ja hej Och hej. Oh, hey. Var det inte en läkare som äh, rekommenderade att du skulle äta bajs, smörgåsar? Jo, det har hänt. Tyvärr, det ska vi inte prata om här på den här radion. Det, det kanske ska nämna inte tycker om och så vidare. Det är tyvärr sanning att sånt där har hänt. Men vi ska inte dra allt på radio. Vi skulle dricka kiss och äta bajs. Men... Ja, det har de ju sagt. Vi ska äh, ja. dricka kiss och, och bajs och allting. Det... Med, med mera saker, jag vill inte dra allting. Om folk kunde ringa mig privat så kan jag berätta där. Brevbajs på smörgåsarna. Ja, det har hänt också. <laughs> ja, <laughs> ska vi säga så. Ja, hej. hej. Ja, nu är linjen öppen igen. Och det är radioammatörer kunde väl ringa och prata lite om sån här... En teknik istället. Det vore betydligt bättre, roligare för mig. Då kunde på ett sakkunnigt sätt ta upp allting. Man tänder stående våger, allt möjligt. Och stationer och sånt. Men det, det, det är konstigt, det är ingen som gör. Men det går ju också att prata för mig på kort våg, men Men är man intresserad av fri radio, till exempel Melladalens radio, så ska jag så mycket eh, tekniker, lyssnar, amatörer, sända amatörer, allt möjligt som ringde in. Men jag tycker det skulle vara något intresse för utlandslyssning eller någonting. Det är märkligt det här. Ja, om jag spelar en låt så ska jag kunna starta en skiva från Gunnar sen. Det, det, det kommer tydligen ingen mer. Jag stänger telefonväxter för idag nu. Ni får inga med privat eh, fem över halv när, eh, sändningen är slut. Ja, en kort paus så kommer musik. Gräva, efter guld och sträva, efter att nå lyckan där, den ändå aldrig är. Andra måste söka efter att ting som om Jag för min del är nöjd om bara jag får någonting att äta, och någonting att lycka, och någonting att älska och att hålla. och någonting att älska och Poln och tjätet Pi pi pi Pada dippm varför ska man dyr dopa pi pappa efter guld och bur pi pi efter att nå lyckan där den ändå aldrig är tänk det i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår när jag lygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta Och någonting att fördjöna Och någonting att älska och att hålla kär Nu ska vi starta en, jag tror det kommer att handla om Karl den 12. som Gunnar skickat hit en cd. Jag hoppas den går bra också. En kort paus. Ja, vi hälsar er hjärtligt välkomna i alla fall att lyssna till Stockholms närradio på 88 MHz. Och vi som sänder är den nationaldemokratiska kulturföreningen Gjallarhornet och programmet heter Gjallarhornet Sverige vakna. Jag som talar heter Gunnar Andersson, är inspelningstekniker och programmet är förinspelat här uppe i Dalarna. I kontrollrummet sitter vår sändningstekniker Geo Lindberg. Vi har ju då ansökt om nattsändning den 27 november. Jag hoppas att vi fick den här sändningen och då är det lämpligt att vår tekniker sänder ut den här kassetten. Vi ska nämligen ha ett längre historiskt föredrag om vår hjältekonung Karl den XII och boken heter Poltava och heter Englund. Jag vet att nationaldemokraterna kommer att demonstrera i Stockholm den 30 november. Mer information, nd.se, ndu.nu är det ring 745 0813? finns också massa andra nationalistiska hemsidor som informerar om detta. Vi ska ha ett längre historiskt föredrag i alla fall i boken på Tava och Peter Englund här. Vi kan ju inte läsa allt. Vi har ju bara några böcker med oss här uppe. Och eh, tyvärr är det så att Sveriges Radio... Inte på något vis hedrar och hyllar var, varken Karl XII eller Gustav Adolf. Det är ju ett, knappt det förekommer några sådana här intressanta historiska program. Ja, naturligtvis om andra länder på andra sidan jordklotet. Andra folkslag och folkminoriteter. Judar, senare och så vidare. All oändlighet och kurder och så vidare. Så kan man prata om andra länders historia och så vidare, men absolut inte den svenska. Sveriges Radio, eller som Rolf Pettersson i öppet forum sa, Sveriges Radio, de är antinationella. De uppmuntrar inte på något vis sådant, utan det kan ju bara leda till förintelse, gaskamrar och utrotning av folkslag och, och nya krig och såna hemskheter. Uh, och uh, Sveriges rad slår ju alltid nya rekord också Man kan ju till exempel ha två timmars program uh, i PS som vanligt då, Och sitta och tugga om att Ramadan har tagit, tagit slut Ja, vad intressant för det svenska folket i Sverige att lyssna på Ramadan har tagit slut Vad intressant Möjligtvis för de muslimer som bor i Sverige kanske är intressant Om de nu förstår svenska Totalt ointressant. Men Sveriges Radio och framförallt Riksradions program 1 slår ju alltid ständigt nya rekord. Och då svarar ju inte på e-post heller. Så att vill man bli upprörd så ska man ju lyssna på P1. Men det kan, vara, det kan finnas intressanta program också. Och sen kan man ju naturligtvis lyssna via webben. Det är 40 kanaler. Och Sveriges Radio är absolut det största och det kommer öka också. Det är speciellt webbprogram som man laddar ner och har på sitt skrivbord. Ni ska besöka en gemensam hemsida i alla fall som Jallarhornet har tillsammans med nationell solidaritet. Adressen är enkel och lätt. Det är natsol.tk. Natsol.tk är adressen hundratals med länkar, hundratals med ljudfiler. Och vi använder freewebtown.com när man får 250 megabyte som man kan skicka upp... Uh, lagra också 250 MB för varje konto om man har dåligt med utrymme på sin dator. Man kan också göra spellistor med MP3-ljudfiler 20 stycken som spassar upp från och med nummer 1 till och med 20. Och det kan vara lämpligt om man har ljudfiler som är uppdelade i olika delar. Och jag brukar också spela in vissa söndagar då Radio ND när jag har möjlighet. Och det här är inspelat upp i Dalarna fall på dubbelkassetäck pioneer här. Och jag ser inspelningsstaplarna. Och faktiskt så är Radio Hedemora igång här. Och för andra gången så är de sin sändare är förstörd här av Oskar Men kom tillbaka igen. Men de har inte mycket program inte. Det är bara tisdagar. Och eh, det är väl det här 1840 nu till 1920. Arne Moström som spelar lite gramofonskivor. Och dessförinnan så var det bara skval och dunka-dunka. Eh, vi har en plastback också här uppe med massa kassettband här. Och jag hittade ett kassett Så jag stod Karl Tolte på. Men eh, det är gamla kassetter sedan många år tillbaka. Och det är dåliga ljudkvaliteter. Så att vi tänkte att vi skulle ta lite nya inspelningar här. Och eh, det är kommer då bli ljudfiler utav de här kassetten också och sen ska det lyckas i studion. Och jag redigerar ju då och då godbitar av alla möjliga slag. Man kan ju alltså ladda ner gamla radioshower från USA. Radions guldålder. 2030-40-50-tal med Danny Kaye och med Dean Martin och Bob Hope Show. Och en massa med rariteter av alla möjliga slag. Winston Churchill och så vidare från kriget och... Rapporter från, från fronten och med, med reportrar och ja, det finns otroligt mycket. Så att vi kommer att ta ett längre föredrag i alla fall och eh, vi kommer att göra så att vi kan inte läsa exakt hela den här pocketboken. Vi ska försöka få tag på ljudböcker också om röda orm och liknande. Det här är ju en väldigt omfattande sak, den här pocketboken alltså. Det går ju naturligtvis inte att läsa, det är över 365 sidor. Så vi ska läsa lite grann och eh, kanske trycka på lilla pausknappen och sen bläddra vidare och så vidare. Vi ser eh, intressant... Järnhornet eh, sänder i alla fall som vanligt och vi kommer att fortsätta även nästa år med närradiosändningar. Tyvärr så kan det bli så att eh, avgiften för eh, nattprogrammen möj möjligtvis kommer att höjas ännu mer och då är det beteksamt men vi ska i alla fall försöka ha en nattsändning var tredje månad där eh, 200 kronor är ganska mycket. 100 kronor var mycket bättre förut där. Vi får väl se. Vi hoppas också att vi får båda eh, samma sändningstid. Alltså lördag 17.00-18.30 till radio 88, 8 så konstnärradio och man kan lyssna via internet också. Observera dock och informera gärna vidare att Sittradio.nu eh, har ändrats där. För sitradio.nu är borta och det istället är det Sittradio.se eh, Nationaldemokraterna sänder varje söndag 17.30-18.30 till och jag försöker spela in digitalt en del söndagar. Och vi sänder alltså lördag 17-18.30 som jag sa. Radio 88 och man kan lyssna via cityradio.se Och besök nadsol.tk Och det kommer att komma en större mängd också nu med cd-skivor från Tyskland. Efter mycket om och män. Jag skickar ner 36 stycken och det ska komma upp en jäkla massa. Vi har hållit på i flera år och bytt cd-skivor med en tysk patriot där... Och eh, vi ska se var någonstans vi ska börja i denna bok Vi kan faktiskt börja här Kriget hade rasat i nio långa år Och det som eh, denna söndag morgon visste att läsa alla tecken Kunde se att ett avgörande var mycket nära Kanske bara någon dag bort det var söndag och kring den bleka ukrainska staden Poltava stod två stora härar, en svensk och en rysk, varandra under ögonen. Det var lik två vildjur som frusna i noslängd från varandra hukade spända och redo eh, strax före språnget. Den ryska armén hade försiktigt steg för steg närmat sig den av svenskarna belägrade staden. Nu stod de ryska trupperna vid Jakovski, endast fem kilometer därifrån. De svenska förposterna kunde se hur ryssarna arbetade hårt på att befästa sitt nya läger. Även i den svenska hären beredde man sig noga inför den hotande urladdningen. Jag tror det skulle vara uppladdningen kanske, men hotande urladdningen står det, ja. Trupperna som till dags batto varit spridda på den ukrainska slätten hade dragits ihop till Poltavas omedelbara närhet och var redo. Vilddjuren stod med vispande svansar färdiga att ryka samman och slåss. Frågan var bara vem som skulle rikta det första fresande slaget. Och innan jag läser vidare så kan vi ju säga som vi har sagt tidigare att eh, jag har alltså bytt eh, lägenhet här sedan en tid tillbaka i Dalarna. Och eh, i köket här så har vi en sådan här cd radio Och vi kan erbjuda mycket fin eh, radiomottagning från närradion i Falun och Bålänge. Eh, när jag kom upp här den här gången så var det alldeles tyst från Falun. Det hördes ingenting. Men plötsligt i alla fall är just idag här. Så sprak det till och den första låten som gick ut var Ebba Grön, 800 grader. Men jag trodde man hade musikslinga dygnet runt där. Men det kanske var något tekniskt fel. Sen och likadant när det gäller närråden i Borlänge. De stänger ju av hela sändaren. Så att man kan ju inte höra något piptoner och sånt där att ställa in i föreväg. Utan, utan det kommer igång sen innan programmen alltid med piptoner. Eh, och sen har vi också hyfsad mottagning här från Radio Norberg. Och jag har ett köksbord här som är belamrat med lite apparatur. Det är väl inte världens dyrbaraste utrustning men det går att producera radioprogram i alla fall. Det är DVD-spelare då som tar MP3 och en enkel CD-kassettradio. Nej, det är CD och radio. Och så har vi en sån här liten minianläggning ni vet med. CD-spelare med tre, tre stycken cd skivor som man kan växla och dubbla kassetter med inspelning och radiodel med, med färgkontroll. Equalizer och ett gammalt kassettnäck här som används som signal. Jag tar signalerna och det är kopplat. Ja, jag behöver inte gå in på mer där. Och sen har jag fått en massa nya frekvenser också som jag håller på här. Jag kan höra ordningsvakterna till exempel vid Borlänge station och liknande. Här. och I alla fall närråden i Borlänge och Falun som är i köket där. Inspelning via Radio- och CD-kattbandspelare Och här i vardagsrummet Så kan man få in Genom att trixa lite grann Med de här långa sladdarna här i rummet här Radio Norberg Det är framförallt Sossarna som sänder lördagar 14 11 Vad är det nu då? 11-12 Som vi ska försöka få inspelning ifrån Och i är det 14-15 tror jag det är fasen det var nu jag bland på tiden där och eh, farna är väl inga politiska program men det är mycket kärmig musik och roliga telefonsamtal och rock and roll och sånt där. Men vi läser vidare ur Poltava. Kontakten mellan de två härarna hade ökat steg för steg under en gång veckan. De varma midsommardagarna hade förflutit under eviga skärmmytslingar en mängd små strider för det mesta med ryssarna som initiativtagare hade hela tiden flammat upp. Denna dag, den 27 juni 1709, var inget undantag. Redan tidigt på morgonen ekade yrvakna rop om alarm i de svenska förläggningarna. Ett par skvadroner rysk kavaljeri svepte in över de yttre posterna, däpte några soldater och trängde nästan in i själva lägerområdet innan de körde bort. Det mesta återgick snart till det normala, och då denna dag var den andra söndagen efter tre fallighet varet vid pass nio dags för gudstjänst och innan jag läser vidare så har jag nu hört godpittar och inslag till exempel på radiosikturna där, jag kan inte skicka så, hur mycket band som helst men eh, sen får ju tekniken också dela upp det där i till exempel uppspelat på 20 minuter och liknande, det är Rune Ljungberg som samlar på gamla skivor som aldrig hörs i den vanliga radion jag flyttade också på en radio faktiskt som jag har i Söderlege med vän mot Stockholm. Och eh, lyckades också få in Radio Nord i Treby. Men deras hemsida var borta. Förutom Radio Sörmland då och även Radio Sydväst faktiskt. Så upptäckte jag faktiskt att jag kan få in Radio Viking på Ekerö. Och det måste jag ju säga att eh, jag tror inte att det finns någon motsvarighet till station Som har så mycket trevliga programledare och sänder så väldigt mycket fin musik gamla svenska låtar och dragspel och visor och operetter och alltihopa. Och sen fyller de upp det där med repriser sen och det är väldigt trevliga programledare och inte massa hemskt dunka dunka musik. Nu går tiden ska med din Radio Viking från My Jag Duo. Leta efter där. En du hörs på också. internet och det är väldigt mycket trevlig musik och jag håller på bandar och skickar lite goda bitar till Geolinberg. jag ska läsa vidare det här. I den svenska armén rådde en mycket strikt kyrkotukt. En noga reglementerade korum varje morgon och kväll samt gudstjänst varje söndag och helgdag. Dessa arrangemang var av stor betydelse och inställdes bara i rena nödfall om än stå. Trots den extrema kylan denna bistra vinter, fylld av förfrusna lämmar och källsdelar lik, hade man varje dag hållit korum under bar himmel. Jag vet faktiskt inte faktiskt ärligt talat vad korum är. Det är godkänt kanske. Jag har ju gått ur kyrkan för länge sedan. Jag bandar faktiskt här nu, uh, Hed, Radion här och Arne Morströms program. Det är beklagligt att de inte har något program nästan. Det börjar klockan 18 med dunka-dunka och sen från 18.40 till 19.20 så har arne moström och sen tar det väl bara slut. Förut så var det det här naturprogrammet med Tommy Samuelsson blev borta. Sosterna körde väl en timme för länge sedan mellan 20 till 21.00 och det är borta. Och de får inte heller sända hockeymatcherna vissa söndagar från, från den där Sparbankshallen i Hedelmora så att Sen fick de sin sändare förstörd nu också för andra gången. Men det är väldigt väldigt tuntsligt program. Och eh, det är beklagligt att det inte är någon fart på, på närradio med nya föreningar och liknande. Det går halt där. Men eh, radio viking i alla fall på Ekerö. Där finns det godbitar, alltså. Och sen har vi också Radio Sigtunas program. Med Rune Lönb. De har även några andra få program där som har godbitar. Men även Radio Hedemora Förlåt, Radio Norberg har ju några godbitar Förutom Richard Bergströms program så finns det så här Melodier vi minns Och Borläng har det, även några godbitar också med dragspel och liknande där Och nu går vi vidare igen Jag måste informera om lite viktiga saker här Radio, eller Jo Lindberg är ju en så kallad radiogalning där Och får väl skriva under på att jag ligger väl inte långt efter där när det gäller att lyssna och ratta och hålla på och vrida och lyssna och få in. Men jag har ju också tillgång till världens alla radiostationer via bredbandsbolagets fiberkablar och nätverk. Och det är inte om det är 15, 20, 30, 40 000 stationer. Kungen Karl XII 12 deltog denna söndag i Livgardes det var den 37-årige bataljonspredikanten Andreas Västerman som lade ut texten. Det var Västermans femte år i armén. Han hade kallats in under fanorna 1705, bara drygt ett halvår efter sitt giftermål. Under det år han tillbredt i fält hade hans hustru och enda sonen dött och lämnat honom ensam. Det var en studerad kar som denna morgon predikade för de kneböjande livgardisterna. Han hade en gång dis dis disputerat på en avhandling med den fina titeln och sen står det någonting konstigt här på något italienska eller latin kanske som jag inte kan uttala. Men kriget hade nu tvingat honom att sticka ner sina händer i en fur och i verklighet. Långt borta från lärda spekulationer, stora jubelfest och annat fint akademiskt ide. Året innan vidhåller vi i Polen någonstans han hade han gått någon kret tjär och, och gett skrikande döende nattvarden i Götjan under vintern hade han bara med stor svårighet för att sig att besöka sjukstugorna som varit fyllda med döende och amputerade och som stank av var och smuts Västerman och hans kollegor kolleger, var en viktig kugga i den karolinska arméns maskineri det tröstade det trasiga och det döjande, de höll strikt uppsikt över krigarnas hela livsföring och stod för vården av alla de religiösa riterna. Dessa människor förstås först när man inser att alla, att de alla var troende, att religionen var en helt ofrånkomlig del av deras världsbild. Att det var under denna tid praktiskt taget en omöjlighet. Man kunde inte tänka sig en värld utan en gud. Världen var mörk och kall och människan var liten och naken, utlämnad genom sin egen oförmåga åt den gudomliga allmakten. Religionen var en mycket viktig väg för påverkan och kontroll av folket, oavsett om det var bönder eller indelta knäktar. I armén sökte man öka soldaternas villighet att slåss och dämpa deras skräck genom att innympa olika religiösa tankemönster i dem, en del rent fatalistiska Ett exempel En stormning av batteri med fientligt artilleri var alltid en blodig och dyr affär detta på grund av pjesernas rätt höga eldhastighet Då manade man knäktarna att inte söka undgå den fientliga elden genom att ta skydd Istället skulle det gå rakt på med högt huvud och tänka Ingen kul att träffa människan utan guds vilja, antingen man går rätter eller luta efter striden skulle officerarna med anledning av det döda erinra om, om att allt bara var Guds vilja. Därmed kunde man förvänta sig att truppen skulle bete sig tappt och villigt i nästa strid. Fältpräster som västerman hade en viktig roll att spela i disciplineringen av krigsmännen och i uppbyggandet av deras vilja att slåss. Det var andens och köttets poliser... Kyrkotukten, bland annat i form av denna arda gudstjänst, var ett led i upprätthållandet av disciplinen. Soldaterna bad den högsta att han skulle lära dem att vara trogna överheten och att flitigt uträtta i vad mig av mina officerare ut i deras namn befallt vader. Kyrkans tjänare hade också en roll att spela i striden.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 Många segrar på slagfälten under de lidna åren ansågs bero på direkta ingripanden från Gud. När man gått till land på skällan hade det upprörda havet lagt sig för kungens blick. Vid Narva sände Gud ett, ett snölopp som dolde det egna anfallet i precis rätt ögonblick. Hela den vågade övergången hade gynnats av helig tur- under slaget vissa laden, eller SA-laden, ja. hade högre krafter fått de ryska kanonerna att skjuta helt galet. Vid Förstap var det återigen snö, så mycket påpassligt legat fienden i ögonen och så försvann som genom ett trollslag när de svenska bataljon bataljonerna brutit in. Även vid segrarna vid Pyhä, och Varta ansågs den högsta ha haft ett finger med i spelet.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 Det var inte heller bara spel för gallerierna. Även kungen var fast övertygad om att det var sant. Liksom Isels barn var det svenska krigarna satta på jorden till att bestraffa avfällningar och syndare. Det som skulle piskas upp var det slämma och godaktiga förstar som inlett krig utan rättfärdig orsak. Bevis för denna utvaldhet kunde också ordnas genom kabalistiska trollerier med ord kabalistiska vet jag inte jag har aldrig hört sett det ordet förut jag kan inte översätta en präst bevisade för sin skvadron att svenskarna var denna tidens israeliter genom att vända på namnet Assur, Israels fiende Assyrien och för fram russa så kläddes de svenska knäckterna i en kristlig röstning som inte bara skulle få dem att slåss mer villigt och med större tillförsikt utan också göra dem till hårda soldater Den lutheranska ortodoxi som lagt sin gammal Testamentliga tvångströja över Sverige förde fram tankar och idéer som man inte var sen att hamna in i soldaterna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 Och då kommer väl in på sidan 19 Och jag tycker det verkar rätt så intressant här Så vi går väl vidare Vi läser alltså ur Poltava av Peter Englund Och ni lyssnar till Jallerhornet 88 med Ertz lördag 17 -18 Och ni kan lyssna via internet På adressen cityradio.se Och det började pipa där faktiskt Och det är ju tyvärr som i dag i Hedemora här att du har ju bara sändningar alltså på lördag, eller förlåt tisdagar är det. Och de spelar bara hemsk dunka-dunka-musik från klockan 18 till 18.40. Sen var Arne Moström då med sitt program och lite sån här blandad musik, lite religiöst också 18.40 till 19.20. Och sen är det bara pipton igen om det inte blir kommunalförmäktige. Så det är ju verkligen lite att lyssna på och inte ens finns det där naturprogrammet som Tommy Samuelsson hade under flera år som vi har spät upp och det finns ju filer också naturprogrammet som är Tommy Samuelsson men det är ju borta så det är inte mycket att höra för där men vi har i alla fall godbitar som jag sa där, kommande inspelningar i alla fall när det gäller från köket här då, Borlänge alltså och Falun och här i vardagsrummet så kan man få hyfsad mottagning från Norberg och jag har inget sådana programtablå där Men det gäller att banda in när Richard Bergström går ut med sina olika program Och så har vi sossan också på lördagar 14-15 Det kan vara rätt så intressant där Vi går vidare här Attesen och Guds död av det svenska byggde på ett enkelt cirkelbevis, Var både dess största styrka och största svaghet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 visa att han låter sin, sitt mandat övergå till deras fiende en fruktansvärt tanke. Och sen ska jag också informera om att det här kommer troligtvis bli uppdelat i två ljudfiler där och hamna på natsol.tk. Så att de här föredragen som ni hör nu, förhoppningsvis på nattsändningen den 27 november... Kan ni lyssna på som ljudfiler någonstans där på adressen natsord.tk? Det är ju ganska många ljudfiler och länkar och så vidare. Så man får ju hålla på där och söka och leta och hålla på och försöka hitta alltså. Sen har vi också ett fildelningsprogram som heter NetPocket som är rätt så intressant faktiskt. Där man kan lagra 10 gigabyte. Och ni får tillgång där till en mapp en, en där som heter Delade filer. Och där har ni mängder med godbitar, MP3 och video och bilder och mycket annat. Och även program att ladda ner. Och då kan ni gå in till exempel på nasol.tk så finns en länk där och ladda hem det programmet. För mer information besök bredbandsbolaget.se. Och lämpligast är det i alla fall att gå in på nasol.tk Där finns en länk för att ladda ner programmet. Man klickar i höger då och spara mål som heter det. Och sen bara lägger in någonstans på er dator. Och eh, fildelningsprogrammet NetPocket alltså. Och sen loggar man in då som B som värt till 141.8.21 och lösenordet är Magdalena. Mer information natsol.tk Där kan man alltså ladda ner programmet nu. Och ni kan läsa mer om fildelningsprogrammet NetPocket på bredbandsbolaget.se Och nu ska vi se var det var jag slutade någonstans här. Uh, det är alltså en ny inspelning här om Karl XII. Och vi har väl inte läst kanske så mycket förut. Jag vet inte. Uh, jag såg en notering tidigare om det är nu jag som har varit och pelat med en penna här. Men det går inte att läsa allt möjligt. Här ser man längre fram i boken. Den svenska invasionen av Ryssland 1708- 1709. Men vi ska i alla fall försöka få tag då på sådana här ljudböcker med olika intressanta saker. Det ska finnas som röda Orm till exempel, 14 cd-skivor. Och eh, eventuellt så kommer jag besöka ett bibliotek här uppe i Dalarna också och kolla om de har sådana här ljudböcker. Eh, men det ska ju lämnas tillbaka också. Men jag tänkte vara så fräck som man skulle då kopiera det här, det hela. Mm, ska vi se... Mm. Det fanns det som denna varma sommar tyckte sig se, se, se tecken för att allt inte var som det skulle. Bakom sådant som vinterns onaturliga kyla och oturliga tö vill man eh, se mer än bara några meteorologiska nyckel. Man anade att ett guds över Sverige och svenskarna. Var det möjligen så att Gud nu i juni 7109 tagit sin hand ifrån sitt utvalda folk- Västerman fick inte förrätta sin gudstjänst i fred denna morgon. Nittonde predikan dök ryska kosaker upp. De led fram skrikande och skjutande och kom till slut eh, ett par hundra meter från de svenska bivackerna. Några av de svenskarna allierade ja, och Sarpor, sarporgerna red till attack mot de bullriga inkräkterna som led sig avvisas utan större besvär. Denna händelse var inte speciellt märkvärdig. Det var ännu ett exempel på de små reder som ryssarna plågade den svenska hären med. Rederna gjorde liten eller ingen eh, rejäl eh, skada räknat i dödande eller förlorad material. Materiel. Men det hade desto större effekt på svenskarnas allmänna moral. Dessa eviga skärmytslingar inträffade hela tiden, dag och natt. Det står mycket behövlig vila och ledde till en nästan, o, en nästan ständig beredskap som sök musten ur de svenska trupperna. Till detta ska läggas en tunga värmebölja som sedan en tid lagt över Ukraina. En del sade att var direkt övernaturlig. Många i den svenska armén hade börjat visa tecken på långt gången utmattning. Den ryska pressen ökade timme för timme. Det ilskna naggandet runt förposterna höll inte upp utan fortsatte under resten av förmiddagen. Det stod en framskjuten postering med ryttare på den skogiga höjd som löpte längs med floden Vårdskla. Den hade ställts där för att hindra de ryska patrullerna som jämts omkring. Denna post råkade i strid och tre man blev skjutna. Posteringen fick då strax förstärkning. 20 musketerare och 6 ryttare sändes dit i en hast. Man visste att snabba motåtgärder kunde leda till att förposten fick luft. Något som kunde ses bland annat under lördagens småstrider. En postering med folk från Livgardet under befäl av en kapten från Poll hade stått bakom en liten höjd. Dold i ett buskars. De hade blivit utsatta för beskjutning. På långt håll av några kosacker. fyra ryttare hade skjutits ned, den ena efter den andra. Då red en ur den högsta militära ledningen, general Adam Ludwig Levenhaupt fram till posten. Han beslöt att avdela 20 musketerare under befäl av en 18-årig fendrik, Malcolm Sinclair, för att försöka locka till skarpskjuta i i bakhåll denna unge Fendrik skulle motsatt i sin chef von Poll överleva kriget för att långt senare gå ett högst spekatulärt öde till mötes. Han skulle med åren göra en icke-oäven karriär och bli medlem av riksdagens sekreta utgått. För att 1738 sändas till Turkiet där skulle han söka utverka sultanens stöd i det nya kriget med Ryssland som seglade upp i horisonten. På väg hem från uh, detta uppdrag blev han mördad av ryska militärer som var ute efter hans papper. Gärningen väckte en del mycket starka känslor i Sverige. Sinclair's död kom att utnyttjas flitigt i det, i det revanchistiska uh, hattarnas propaganda. Jag kan stoppa det här och kommentera för att för länge sedan så var det så att uh, det var hattar. Hattar och mössor och fasenhet som, som, som representeras i den svenska Ja vad det nu heter Riksdagen eller liknande Ni vet Hattar och mössor kallades det Bland annat i form av den kända 90 verser långa Hans öde skulle bidra till utbrottet Av det, det nya ryska krig Som började 1741 Han överlevde alltså detta krig för att paradoxalt nog med sin död många år senare vara med och orsaka ännu ett. Sinclair's trupp placerades i försåt. Liggande helt stilla bakom ett beskars. Soldaterna fick klara order om att icke öppna eld. Förrän kosakerna drivits inom räckhåll för äh, svenskarnas musköter. Och där tryckte jag på en knapp där och fick in tv 1 rapport. Deven Haupt hade där på taget en mindre styrka dragoner med sig och ridit mot kosakerna. Det vek på en gång. Generalen fick senare reda på att dessa kosaker hade till uppgift att hålla svenskarna sysselsatta medan några höga ryska officerare såg sig omkring. Svenskarna sökte då lura dem till sig genom att själv rida tillbaka ett stycke för att ge sken av att man helt plötsligt drabbas av skräck. När kossackerna såg detta repade det strax nytt mod och ryckte fram i galopp under höga rop och med dammet dansande kring hästarnas hovar. Då svenskarna återigen stannade upp och gjorde front mot sina fiender hade detta... Genast lett till att även dessa stannade upp och började skjuta med sina hatade gevär på ett avstånd av, min, av mer än 200 meter. Kozakerna var i regel goda skyttar och hade långa räfflade bössor som kallades turkar. Med dessa kunde de skjuta prick på helt andra avstånd än vad som var möjligt för svenskarna med deras grova sletbara musköter. Både män och hästar hade träffats av den träffsäkra elden. Levenhaupt och dragonerna drog sig ännu ett stycke tillbaka för att återigen förföljas. Förföljandet gick genast över i beskjutning då svenskarna stannade upp. Leken hade fortsatt på det viset ett bra tag. Till slut hade man, hade man manövrerat den fientliga trupp, truppen in i det väntade bakhållet. Och väl inom det väntade så räckvidd. I det ögonblicket hade de dolda soldaterna rest sig upp. En donande salva sköljde över förföljarna. Klart skakade en märkligt oskadda flydde i fältet. Man slapp vidare anfall den dagen. Under denna incident hade generalen dock sett något som gjort honom både rädd och illa till mots. Salvan hade varit helt utan verkan. Han hade sett hur kulorna från de svenska musköterna slagit ned i marken i små. Fontäner av sand, bara drygt 20 meter framför mynnarna, mynningarna. Om resten av krudet var lika kraftlöst var det förödande för den svenska arméns slagkraft. Det var ett i högsta grad oroande faktum, då allt pekade på, på att ett stort slag var för handen. Levenhaupt hade under lördagen rapporterat vad han sett för Karl 12 Kungen vägrade tro honom. Men det var alltså söndag. Och i middagstid var det återdags för nya ryska attacker. Tre skvadroner, rysk kavalleri. Red upp får det ja, ni har lyssnat på kulturföreningen i, i Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson och återkommer nästa lördag. Är någon som vill ringa hit privat så går det bra 5.30 här på 81 21 00. Jag kör den här skivan till programtiden i slut. Hej så länge, har det så, så bra. Axel jag ger och linnar här vid micken. Även denna gång avvisade den närgångna inkräktarna efter en mindre strid. Förlusterna var rätt uh, lätta. Tre svenska ryttare dog. Till det sårade var en av kungens guldgalonerade drabanter, Ebbe Riddersange. Han skadades svårt av ett uh, värgstick som gick rakt uh, genom hans kropp. Ebbe hade mer eller mindre ertappats av det ryska anfallet och han var ute på fälten, troligtvis på ett spaningsuppdrag. Den ryska attacken var också ett led i ett spaningsföretag. Någon hade siktat lejonparten av det ryska generalitetet i samlat trop utanför Ripsti. där det hade tagit sig en närmare titt på de svenska ställningarna. Något senare kom ännu en vink om att något, var, något stort var i görningen. Kungen hade hämtat sig anmärkningsvärt väl från de tidigare dagarnas feber. En bieffekt av den kula som träffat honom i foten den 17 juni. Han var så pass kry att han själv, en ung man på 27, 27 år med högt hårfäste. Kraftig näsa, fylliga läppar och en, väl, en befallande uppsyn. En kung av Guds nåde och eh, jag var tvungen att klämma mig lite grann bakom på örsnibben faktiskt här eh, jag kunde ha dragit ut kontakten och så vidare pausknapp och vidare men eh, det, fick, eh, det blev lite skrammeli eh, en kung av Guds nåde vana att befalla och vana att bli åtludd. sittande på en bår inspek inspekterade en postering på höjden in vid floden det var samma postering som varit i strid tidigare under dagen och som då förstärktes. Tvärt emot tidigare order beslöt kungen helt sonika att dra in hela avdelningen. Tydligen ansåg att den inte behövdes längre. En officer antog med hänvisning till det ryska överfallet att denna åtgärd var kommen av att man nu avsåg att sätta stopp för dessa och andra förolämpningar. Jag tror att kungen beslutat att låta armén gå till anfall mot en ryska jätte här som väntade bara några tusen meter längre norrut. Antagandet var helt korrekt. Kapitel 3. Vägen till Poltava. Ja, vi vet ju hur det slutade. Hur många tusentals som dog och hamnade i, i läger i, i Ryssland där borta Och dog i kyla och svält och frös i el överlevde, ja En svensk armé stod ner i djupet av Ukraina Tusentals kilometer från hemlandet Vilka undliga krafter stod bakom den situationen För att finna svar på den frågan måste vi veta mer om detta krig vilken sedimera kom att benämnas i stora nordiska kriget. Men även om det faktorer som låg bakom konflikten.